قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين حكومونا يولي alihujiana na Ibrahim hiyo ya malaika mlezi kwa sababu Mwenye Mungu alimpa ufalme Mula wangu ni yule ambaye huhuisha na kufisha. Yeya kasema, mimi pia na huisha na kufisha. Ibrahima kasema, mwanyezi mungu hulichomozesha juwa mashariki, basi wewe lichomozeshi magharibi. Akafetheheka yule liekufuru na mwanyezi mungu hawaungoi watu madhalimu.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 قال بل لبث مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما falamma ta bayana lehu qala a'lamu ala kulli shay'in qadir au kama yule karibu na mji uliopisha kuwa akasema ataufufuaje mwenyezi Mungu mji huu baada ya basi Mwenyezi Mungu alimfisha yeye muda wa kisha akamfufua Akamuuliza Jie umeka muda gani Akajibu labda nimeka siku moja Ausehemu ya siku Akamuambia Bali umeka miaka mia wewe Hebuangalia chakula chako na vinyuajivyako Havi kuharibika Na muangalie punda wako Na hili tukufanye Uwe ni ishara kwa watu Iangalie ia hii mifupa yake jinsi tunavyo inyanyua Kisha tunaivisha nyama Basi halipumbaini kialinena, najua kwamba mwenyezi mungu ni mwenye uweza juya kila kitu. Wa idh kuala Ibarahimu rabbi arini kaifatuhil mautah. Kuala awalam tuumin, kuala bela walakin liyatama inna kalbi. Kuala fakhuth arbaatan minat. بايرثصرهم اليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعوهن ياتينك سعيا Wa'alam anna Allah azizun hakim Na alipo sema Ibrahim Mula wangu mlezi Nionyeshe vipi unavifufua wafu Mwenyezi mungu akasema Kwani huamini, Akasema Hasha Lakini ilio mwyo wangu utue Akamwambia Tuwa andege wane Na uwazoeshe kwako Kisha uweke juo ya kila kilima sehemu. Kisha wete, watakujiambio. Na ujue kuamba hakika mwenyezi mungu ni mtukufu, mwenye ngufu, na mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Mwani yule alipofuka asizione dalili za imani Akajadiliana na Ibrahim Rafiki wa mwenyezi mungu katika uungu wa mula wake mlezi na umoja wake Na vipi alivyo danganyika na ufalme wake aliopewa na mula wake mlezi Hata katoka kwenye nuru ya maumbile Aka katika kiza cha ukafiri Alipo sema Ibrahim Mwenyezi mungu huuisha na kufisha Kwa kuitia roho katika kiwiliwili na kuitoa. Yule mfalme kafiri akasema Na minahuisha na ninafisha kwa kusamehe na kuwa Basi Ibrahim akamuambia iliku ya kata majadiliano Mwanyezi mungu wanalichomozesha juwa mashariki Basi wewe lilete litoke magharibi Kama wewe ni mungu kama wanafiodai Akahizika na majadiliano ya kakatika kwa nguvu za hoja Zizo kashifu wake na kukurika kwake Na mwanyezi mungu hawawezeshi wa kaidi Na wenye inadi kufuata haki Kisha zingatia kisa hichi cha ajabu cha mtu waliepita kwenye mji uliokushateketea Sakafu za majumba yake zimeporomoka na zimepomua viambazafyake Na watu wake wameangamia Akasema sema huyo mtu Vipi mwenyezi mungu atawahuisha tena watu wa mjihu baada ya kuwa mekushakufa Mwenyezi mungu akamfisha yeye na akamweka Naye nimaiti muda wa miakamia. Kisha haka mfufua, ili amonyesho wepesi ufufuaji na imtokeshaka. Kisha haka muuliza, umeka muda gani nawe maiti. Akajibu, nae hajui urefu wa muda waki. Siku moja, au sehemu ya siku. Haka ambiwa bali umeka nawe ni mfu muda wa miakamia. Kisha haka unyesho jambo jingine kuwa ni dalili ya uweza wa mwenyezi mungu. Hakamuambia angalia chakula chako haki kuchacha Na vinyoajivyako havi kutagayar Haitha muangalie punda wako Na hayo tumiafanya ikuthihirikie uliothani hayawi Ya kufufuliwa viliokufa Na tukufanye wewe uenishara ya kuonyesha watu ukweli okufufuliwa Kisha mwenyezi mungu akambrisha atazame majabu ya kumba kwake vili vyo uhai Na vipi anerekebisha mifupa na kuivisha nyama kisha akatia ya roho vikao vya taharaka basi ulipomfungukia yule mtu uwezo Mwenyezi Mungu na wepesi wa kufufua alisema najua kwa hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu kitaje pia kisa cha Ibrahim aliposema Mola wangu mlezi nionyeshe vipi unahuisha maiti Mwadawake mlezi akamuliza Ibrahim juu ya imani yake kuwamini kufuli wa wafu. Ili ajibu Ibrahim kuondwa shaka kabisa katika imani yake. Mwanyezi mungu akamwabia kwani huwamini kufuli wa wafu. Ibrahim akajibu mimi na amini lakini nimetaka ili moyo uzidi kutua. Akasema mwanyezi mungu basi wachukue wane uenau ili uwajue viliyo. Kisha uwagawe baada ya kuachinja. Na kila kilima katika vilima vilivojirani weka sehemu yao kisha uwete watakujia mbio nao ni wahai kama walivyokuwa Najua kuwa Mwenyezi Mungu hashindwi na lolote naye ni mwenye hikma iliyopita hadhi katika kila kitu Ametaja Al-Fakhri Al-Razi na wengineo kuwa iapo maoni mengine juu ya tafsiri ya maneno haya matukufu nayo ni kuwa Ibrahim Hakuachinja wale ndege wala hakuamrishwa kuachinja bali aliamrishwa awakusanye kwa kuwazoesha kukaa kisha akawagawa akaweka juu ya kila kilima ndege mmoja kisha akawaita wakamjia na hii ni namna Mwenyezi Mungu mtukufu anavyouumba ni kwa amri yake ya kuwa basi huwa kama alivyoita wakaja